Зайкът и бодливото свинче. Имало едно време едно семейство от бодливи свинчета, които живеели край Нива сряпа. Майката и бащата трябвало да тръгнат на път и двамата брати-близнаци останали съвсем сами. Липсва нещо. Mm, Липсва нещо. Mm, Липсва нещо. О, за Бога! Кажи какво е липсва на супата. Трябва и повече. Виж какво! Вече не издържам. Излизам на разходка, докато ти се сетиш какво е липсва на супата. Много съм гладен, така че гледай да побързаш. Не мога да разбера... Коя е тайната съставка на мама? Просто не мога да си спомня. Трябваше да вземеш рецептата. Взех я, но я загубих. Защо ти не я взе? Взех я, но и аз я загубих. Защо ти не я взе? Изчезвам от тук. Боже, мамо, липсваш ми. Върни се бързо. Донеси още ряпа за салатата. Добре. Бодливото свинче оставило брат си да готви и излязло да откъсне ряпа. До лехата с ряпа имало е нива с зеле, в която преди няколко дни се настанил да живее един заек. Здравей, господин заек! Нов ли си в махалата? Какво те интересува древосък? <śmiech> to bardzo <wabia> śmieszne. się smaczno <śmiech> Mnogo i zabawno <śmiech> To bardzo by się mnogo Do umrę <śmiech> się, <śmiech> się od smiach <śmiech> Hej защо се държиш така? О, дребосъка се ядосла! Много си забавен, дребосък, Харесваш ми? Хей, hey, престани! Какъв ти е проблемът? Никакъв! Притеснявам се за твоя проблем! Какво искаш да кажеш? Успяваш ли запщо да ходиш с тези крака? Или се падаш и се търкалиш като заострена топка? Сигурно ти е много трудно да живееш така. Какво ли е да живееш с такива крака, господин топче с сък? Добре, големия, стига толкова. Курки, Нищо не може да се направи с тези късички израстъци, които наричаш крака. Ти даже се опита да меритнеш с тях, направо да умреш от смях. Може да не мога да те сритам. Аз се обзалагам, че ще те победя на състезание. Какво? Предизвикваш ме на състезание? Сериазно ли, древосък? Да. Страх ли те? Аз и шега си е биваше, признавам. Страхуваш ли се? Ти да не полудя, да се страхувам от теб. Мога да поведя стотина като теб. Ей, така, като на сега. Виждаш, ли? Беше добре, но не достатъчно бързо. Най-добре се упражнявай, аз ще се прибера от дома да обядвам. После ще се надбягваме от това дърво да в началото на полето, до в другия му край. Какво? Ще се срещнем след половин час. Всичко най-хубаво. Липсва нещо. Наистина ли го направих? Взели ряпа за салатата. Какво е липсва на супата? Забрави супата! Трябва да спечеля едно състезание! Какво? И бодливото свинче разказало на братци, какво се е случило между него и заека. Заекът е гадняр, но как ще спечелиш състезанието? Имам план! Бодливото свинче било измислило начин. Както се разбрали, половин час по-късно заекът и бодливото свинче се срещнали при дървото. Виждам, че си на време. Чудесно! Нали осъзнаваш, че това е надбягване между мен, заека и теб, топчестия дребосък? Добре, тогава. Ти течи в онази бразда, а аз в тази. Заеми позиция. И дай сигнал! По местата, Заеко и топче с дребосако! Готови? Заеко и топче с дребосако! И сега, Заеко и топче с дребосако! Мисли си, че може да ме поведи. Какъв глупак! Никъде не го виждам. Приятел, мен ли търсиш? Ти вече си тук. Мислех, че си пърс. Защо се забави толкова? Не може да бъде. Хайде да се върнем на старта. Добре. Е? Ай, после пристигна. Притеснявах се. Не може да бъде. Да се състезаваме до финала. Ставаш се по-бавен с всяка обиколка. Може би трябва да се упражняваш повече. Сега виждам двойно. Какво става с мен? Каза, че можеш да победиш стотина като нас. И все пак загуби само от двама мани. Вие... Двамата сте близнаци. Точно така! Но това е измама! Съжаляваме, но ти също поступи гадно. Имаш по-силни крака и си по-бърз, но ние имаме по-силна воля и повече ум. Ето, вземи това. Съжаляваме! Чакай! Това е от моето поле. Аз също съжалявам. Ще е много забавно да се сприяте с вас двамата. Обещавам никога повече да не се държа гадно. И ние обещаваме. И ние обещаваме. Точно, това е липсвало през цялото време. Зеле! Тайната съставка на мама е зелето! Вкусно! Тайната съставка на мама е зелето! Тайната съставка на мама е зелето! И така тримата станали най-добри приятели. Всеки има нещо, в което е много добър и нещо, което не му се отдава толкова. Затова не бива да се възгордяваме салантите си, нито да се подтискаме от слабостите си.